Травня 1974 року Зрада Чи знала я, що зрада – така пекельна мука? Вона пече залізом серце, давить каменем на груди, заважає дихати. У голові рояться, гудуть безліч думок, ніби надоїдливі спасівські мухи. Думки плутаються, сплітають павутину, а мухи заплутуються в ній. Дзищать, гудуть, від чого голова розколюється навпіл, ніби стиглий кавун. Яка це мука, зрада? Душать ревнощі, а ревнощів не буває без кохання. Напевне, кохання повинно пройти певний відрізок часу, на якому крапкою позначений пункт зупинки. І ця зупинка має назву «зрада». Ця зупинка випробування мого, ні нашого, кохання. Я повинна бути сильною, щоб витримати все, щоб кохання не згриз черв'як злості Треба не дати йому точити мене зсередини, руйнуючи все світле, що було у моєму житті Злість та ревнощі не повинні зруйнувати моє, тобто наше кохання Я мушу бути сильною Пройде деякий час, біль притупиться Я повинна придушити в собі ревність і забути зраду Кохання, якщо воно справжнє, повинно вміти пробачати Воно в мене повинно бути не лише всепоглинаючим, а й всепрощаючим Можливо, це саме життя послало нам випробування, і немає вини Романа Так це або інакше, я не повинна низько впасти Наше кохання не повинно дати тріщину, воно повинно стати ще сильнішим, більш загартованим навіть міцний метал спочатку розжарюють, щоб потім, охолонувши, він став ще міцнішим, більш загартованим. Все буде добре, мені лише потрібний час. А як же наш будинок? Він, як синій птах, знову віддалився та зник за обрієм. Травня 1974 року. Відлежавшись, в ліжку та виливши сльозами свої жіночі образи, я зціпила зуби та вийшла з кімнати. Врешті-решт діти не мають відповідати за вчинки батьків. Я побачила одразу чотири пари цікавих дитячих очей. Вони дивилися на мене, застигли в німім чеканні. «Добрий день!» – привіталася я та посміхнулася. «У нашій родині нова дівчинка. Ви вже встигли познайомитися?» «Так», – сказала Даринка, – «ми вже спали вдвох на моєму ліжку». «Її звуть Єжачок», – тицьнув у бік Іринки Андрійко. «Чому ти її так звеш?» «Треба називати по імені», – зробила я зауваження синові. «Мене всі так звуть», – говорить Іринка, – «бо я – їжова». «У неї зачіска, як у їжачка», – показує пальцем Мишко. «І все-таки негарно давати прізвиська», – повчаю я. «Я буду відгукуватися лише на їжачка», – говорить Іринка. «Я буду звати тебе по імені». «Мені не подобається моє ім'я, тож я буду реагувати лише на прізвисько», – зауважує дівчинка сміливо та трохи нахабнувато, дивлячись мені у вічі. «Я не звикла називати дітей за прізвиськами», – парувала я. «А ви не моя мати, то і я не ваша дитина», – говорить вона трохи істерично. «Діти мого чоловіка – мої діти. Я чітко хочу дати зрозуміти, що тут господарка я». «Вам мало своїх дітей? Займайтеся краще своїми дітьми, а я звикла сама про себе дбати». Мене як окропом обдало. Це вже було занадто. Ця маленька розмальована нахаба – така зохвала. Роблю кілька великих вдихів та видихів. Трохи заспокоююся. «Віднині ти, Іринко, член нашої родини. Подобається це тобі чи ні, але у кожного з нас є свої права та обов'язки». Лише сумлінно виконуючи їх, ми встигаємо зробити за день багато справ та маємо час для репетицій та виступів. Правила установлюють у нас старші, тобто я та твій батько. Отже, перше правило. «Та пішли ви всі знаєте, куди зі своїми правилами?» – спалахнула Іринка. «Я живу за своїми правилами, ось так», – сказала вона, задерла носа та вийшла на двір. «Не треба її сварити», – говорить тихо Даринка. Вона добра, лише вередлива та невихована Це я помітила, зітхнула я Травня 1974 року По селу поповзла новина про дитину Романа Добре, що я не маю часу ходити та збирати по вечорах плітки попід парканами Те, що односельці не знали, дофантазували самі Я ніколи не звертала уваги на розмови, тож не знала, про що гуде село Доводилося тільки здогадуватися, але одного вечора, коли я підмітала на вулиці біля паркану, до мене підійшла одна плетуха бабця Варвара. Що б де не сталося, вона перша про все дізнається. Підійшла до мене, привіталася, стоїть, плює насіння. Кажуть, у вас новий жилець з'явився. каже, ніби ненароком. А то ви не бачили. Відповідаю, та продовжую вимахувати мітлою. «Пліткують, що то Романова позашлюбна донька», – кинула та сплюнула на ушпиння. «Якщо Романова, то й моя», – відказую їй. «Як це? Ваша спільна донька?» «Так, наша донька», – кажу я їй найспокійніше. «А якщо ви зараз не перестанете плювати на сіння, то я буду мести тут до пізнього вечора, і діти залишаться без вечері». «А насправді, чия то дівчинка?» – запитує, а від цікавості аж зуби їй звело. Усі діти, які живуть в цій хаті, наші. Кажу їй з натиском на слові «наші», але старай, не думай відчепитися від мене. Тоді я захоплюю мітлою куров'ячий кізяк, та так його гребнула, що він прилип до її ноги. Бабця зойкнула, кинула мені докірливо. А ще вчителька називається. Тайхутко зникла. А ти у мене боєць, засміявся Роман, виходячи з двору. Я і двірник, і кухар, і вихователь чужих та своїх дітей. І взагалі, я стомилася. Піде відпочинь, говорить Роман, відбираючи у мене мітлу. Вечерю я приготую з дітьми сам. Ось і добре, кажу я, та йду до хати, відчуваючи себе дуже стомленою. Червня 1974 року Скажи, що ти мені пробачила, вкотре повторив Роман. Бог тобі суддя, кажу я, і намагаюся не дивитися йому в очі. «По молодості всі ми робимо помилки. Це не виправдання. Справа стосується не якоїсь речі, а людської долі, долі дитини. До речі, вона як бурхлива ріка, норовиста та некерована У цьому немає її вини. Дитина росла як билина в полі, як хотіла, так і проводила свій час. Це помітно. Нещодавно вона курила за хатою, демонструючи своє вміння хлопчикам. Де вона взяла цигарки?» Напевно, у тебе. Рахуй краще свої пачки. До речі, не буде новиною, якщо почнуть зникати гроші. Так що слідкуй краще за своєю дитиною. У мене нічого не вийде без твоєї допомоги. Ти для дітей більший авторитет, ніж я. Я ж кажу, що твоя донька не вихована та не Роман обіймає мене, дивиться мені в очі, а я відчуваю, що попри весь мій супротив, опиняюсь під владою його чистого погляду і ласкавих рук». Марійко, Люба моя Марійко, ти свята жінка, тобі немає ціни. У світі не знайти кращої та гарнішої жінки. Зрозумій одне, я завинив перед тобою, але ж це не значить, що тепер мені нема прощення. Я ладен кожного дня і вечора цілувати твої руки, щоб ти мені пробачила. Хіба можна викреслити з пам'яті зраду? Напевне, що ні, але зараз поруч з нами дитина, у якої нема нікого, окрім нас і з тобою. «Так, є великі прогалини у вихованні, але ж ми не можемо закрити на це очі та відгородитися стіною від проблем. Якою вона піде у світ? Чи не буде такою ж матір'ю, як була її мати?» «Чому ти говориш «ми», а не «я»?» «Бо ми створені один для одного. Ти це розумієш?» «До цього часу ми жили душа в душу. Невже ця дівчинка зруйнує наше сімейне щастя?» Роман цілує мене в шию, і я відчуваю, що починаю танути від його гарячого дихання, як віск від тепла. Не можна допустити, щоб минуле зруйнувало наш союз. Зроблене те, що зроблено, треба ніколи не повертатися в минуле, бо воно вже може нас отруїти. Шепоче він гаряче. Ти пам'ятаєш, як розповідали мені про Февронію та Петра? Ми повинні так прожити, як вони. Прожити і померти в один день і в один час? Обіцяєш? Так, шепоче він. Так, моя кохана на все життя. Під владою його рук я відчуваю себе неймовірно незахищеною та слабкою. Пообіцяй, що не покинеш напризволяще цю дівчинку, говорить він, покриваючи моє тіло поцілунками. Так, не витримавши спокуси, шепочу я. Роман підводить на мене вдячні очі у прозорій блакиті яких розчинилося наше минуле та теперішнє, з примішкою майбутнього червня 1974 року. Я звикаю до Іринки, намагаюся зробити так, щоб не дивитися на неї як на пам'ятку про зраду чоловіка. Хочу ставитися як до доньки Романа та сироти. Це важко, бо в кожній рисі дитини я вгадую чужу жінку. Вмовляю себе виділити риси Романа і не зациклюватися на інших. Я знаю, що я сильна, бо змогла чужого хлопчика полюбити як свого. Не можна ревнущам осісти тавром на невинній дитині Я повинна полюбити її, як дитину моєї коханої людини Кілька днів поспіль намагаюся умовити Іринку змити папугові фарби з волосся, але дарма Вона дійсно схожа на норовистого їжачка Діти звуть її їжачком, і схоже, це їй дійсно подобається Зараз Даринка та Іринка знаходяться у таборі праці та відпочинку при школі щоб було несумно, я запропонувала дітям підготувати якусь виставу. На зборах вирішили, що розучимо Снігову королеву. І тут мене осяяло. Головну роль Снігової королеви треба дати Іринці. Звичайно, перед цим треба буде переговорити з Даринкою, бо та мала неабиякі акторські здібності, і головні ролі найчастіше давалися їй. «Дариночко, Люба, – сказала я, – це єдиний спосіб змити з її волосся цю жахливу фарбу». «А іншого способу немає?» – запитала Даринка з неприхованим відчаєм у голосі. «Ти ж сама знаєш, як мені знаю важко». «А яка роль дістанеться мені?» «Вибирай будь-яку». «Я буду грати ворону», – зітхнула Даринка. «Дякую тобі, донечку, за допомогу», – сказала я та поцілувала її у Маківку. Іринка розпливлася в посмішці, коли я сповістила її про роль у виставі. «Я?» «Я буду грати снігову королеву на справжній сцені?» – не повірила вона своїм вухам. «А якщо я не зможу?» «Зможеш, я тобі допоможу. Але тобі доведеться змити з волосся фарбу, бо перук у нас немає, а снігова королева не може бути схожою на різнокольорового папугу». Три дні дівчата змивали з Іринки фарбу. «Зітри червоний лак з нігтів», – зауважила я. «А потім можна?» «Ні, ти повинна увійти в роль. Снігова королева має природну красу. На виставі я тобі зроблю грим сама. Обличчя затонуємо пудрою, я тобі приклею штучні довгі вії». «Як у справжньої артистки?» – Іринка аж підскочила з місця. «Звичайно, ти ж будеш виконувати головну роль. Від тебе залежить успіх вистави. Якщо все буде добре, то зможемо показати виставу батькам учнів на перших загальних батьківських зборах». «Оце так новина!» – сплеснула вона долонями. Як же старанно та відповідально Іринка віднеслася до вистави. Напевно, гени романа відклалися в Іринці, бо грала вона дійсно чудово. Її так захопила підготовка, що вона геть забула про фарбоване волосся та вії. Вона дійсно красива і дуже схожа на романа. Вересня 1974 року Сьогодні я запропонувала дітям піти до нового будинку та розмітити, деякі меблі будуть стояти у їхніх кімнатах. «Даринка буде жити в одній кімнаті з Іринкою», – сказала я, – «тож хлопчаки будуть займатися своєю кімнатою та не заважати дівчаткам». «У нас буде своя кімната?» – перепитала Іринка. «Звичайно, не забудьте знайти світле місце для письмових столів», – нагадала я. «А хто буде планувати спальню?» – поцікавився Андрійко. «Спальня моя і татова, тож ми там самі похазяйнуємо. Кухня моя, тож я там буду головною, а ось вітальню доведеться нам облаштовувати усім миром. Згода?» «Так», – відповіли чотири голоси. «У нас ніколи не було своєї кімнати», – зізналася Іринка. «Ми наймали різні кімнати, і нас весь час виганяли». Я завжди намагалася уникати розмови про минуле Іринки, але час від часу вона сама про нього згадувала. – То було колись, – сказала я. – Зараз у вас буде своя кімната з дверима. Коли будуть заходити до вас хлопчики, то повинні спочатку стукати у двері. – А коли дівчатка прийдуть до нас, теж повинні стукати. – Мишко зіщулив хитрі оченята. – Звичайно, – сказала я. – А то, не дай Боже, відкриють в той час, коли ти будеш перевдягати труси. Всі розсміялися. Коли діти пішли, я сказала Романові. – Ми не думали і не вгадали, що у нас буде четверо дітей. А я завжди знав, що ти не лише найгарніша жінка, а й найкраща у світі мати Як тобі вдається так з ними домовлятися? Вони ж такі виридливі, такі різні Це означає, що я гарний педагог, недаремно ж мріяла стати вчителькою стільки років Вересня 1975 року Нарешті ми справили новосілля Уже були перевезені меблі, діти спакували останні дрібнички та стерегли нашого кота Лапченка, щоб він у метушні нікуди не забіг. Бо, як заявила Іринка, він першим повинен переступити поріг нового приміщення. І тут я сказала Романові, що хочу освятити будинок до того, як ми оселимося в ньому». Я не можу цього допустити, запротестував Роман. Одна річ, коли ти тихцем пробираєшся до церкви, а інша, коли сюди прийдеш священник. Нижком це зробити не можна. Ніхто не буде бачити, вмовляю я його. Я найму таксі. Це неможливо, я можу розпрощатися зі своїм партбілетом. Навіщо мені твій партбілет? Я хочу жити в освяченому будинку, хіба я хвилююся за себе? Повинні бути злагода та мир під Божим крилом. «Ти мене зживеш зі світу. Ти мене цим згубиш. Тоді їдемо разом в місто. Я повернуся сюди зі священником, а ти підеш по крамницях та купиш нову ковдру. Коли повернешся додому, то він вже зробить свою справу і повернеться на таксі в місто», – запропонувала я. «Не знаю, що ти зі мною робиш», – зітхає він. «Я підкоряюся тобі, хоча зовсім із тобою не згоден». «Ось і добре, що домовилася», – кажу я та цілую його у щуку. Дякую, що мене зрозумів Я тебе не зрозумів Я тобі поступився І на тому спасибі Жовтня 1975 року З початку навчального року у нашому колективі з'явилася нова вчителька історії Галину Петрівну привіз до села собі за дружину один вдівець У школі була вакансія, тож ця жінка влаштувалася на роботу Не знаю чому, але вона мені одразу не сподобалася приземкувата, завжди охайна, нафарбована та гарно вбрана. Вона притягала погляди чоловіків. Не дивлячись на те, що Галина Петрівна була повнувата, вони вирячалися то на її великий бюст, то на пишні сідниці, які стирчали позаду неї, ніби там був причеплений стілець. Можна було сісти на ці сідниці. І чому чоловіки мають такий зіпсований смак? Чи зовсім сліпі? Не раз помічала, як Роман подовго затримує на ній свій погляд. Звичайно, я могла влаштувати вдома шекспірівські пристрасті з цього приводу, але стримувала себе Очима можна дивитися, ними не можна зрадити Жовтня 1975 року Сьогодні у мене було шість уроків підряд, а потім я залишилася з учнями на репетицію п'єси, яку ми запланували підготувати до 7 листопада Роман пішов додому погодувати дітей. У цей час до школи прийшла Галина Петрівна, яка була кілька днів на лікарняному. Коли я вже йшла по шкільному коридору додому, назустріч мене біг Роман. Я не встигла запитати, як там діти, бо він майже пробіг повз мене і не помітив серед натовпу дітлахів. Не знаю, що підказало мені повернутися назад. Я тихенько причинила учительську, куди щойно влетів на крилах мій чоловік. Галина Петрівна сиділа за столом навпроти Романа, вони схилилися один до одного дуже близько, посміхалися та про щось мило розмовляли Я так стояла кілька хвилин, мені не було чути їхньої розмови, але співбесідники так були захоплені один одним, що не помічали мене Я добре знала Романа, занадто добре, щоб не зрозуміти вираз його очей він дивився на Галину Петрівну не як на колегу, а як на жінку, якою захоплюється. Піді мною захиталася не лише підлога, а й увесь світ. Брязнуло відро. Це зібралася мити пули шкільна прибиральниця. Вона не повинна побачити, як я підглядаю. Ніколи не любила пліток і сама не пліткувала. Я тихенько причинила двері та на ватяних ногах потьопала додому». Як же я була здивована, коли вдома нікого не виявилось, а хата залишилась незамкненою. На кухонному столі я знайшла записку від Даринки: "Мамо, не хвилюйся за нас. Ми поїли та пішли в ліс по гриби, щоб ти не сумувала, залишаємо тобі вдома тата. Цілуємо". Виходить, що Роман так поспішав побачити Галину Петрівну, що забув замкнути двері. Це вже занадто. Моє жіноче серце відчуло щось лихе, яке зависло чорною хмарою над нашою родиною. Родиною, де нещодавно панували мир, злагода, взаєморозуміння та повага. Як же я ненавиджу цю нафарбовану жінку, що пахне дешевими парфюмами? Я не знаходила собі місця. У животі гуло, бо відранку нічого не їла. Насипала в тарілку гречаної каші, залила молоком. Я любила все молочне, бо ніколи з малку його не наїдалася. Але зараз перший ковток застряг в горлі. Ледь дочекалася Романа. Добре, що він повернувся додому раніше дітей. «Чим мене моя дружина буде пригощати?» – запитав він, ніби нічого не трапилося, а сам аж світиться від щастя. «Зголоднів?» – питаю. «Ще й як?» «То піди до Галини Петрівни, нехай тебе нагодує». «Не зрозумів. Проте я все зрозуміла. Що ти верзеш?» «Не розмовляй зі мною в такому тоні, бо зараз я маю кричати, верещати, тупцювати ногами та вчепитися в тебе нігтями», – ледь стримуючи гнів, сказала я йому. «Я тебе не розумію». «Ти гадаєш, я сліпа та глуха?» – з іронією сказала я. «Я добре бачу, як ти на неї дивишся». «Як?» «Як березневий кіт на кішку». «Не вигадуй, Галина Петрівна – красива жінка, тож чому я не можу на неї дивитися?» «Гарна?» – мене ніби ошпарили. Ота товстозада корова з вим'ям замість грудей красива?» «Та чи ви сліпі? У нашої Наталії чотири метри в талії!» – продекламувала я. «Марійко, оближ, давай не будемо сваритися, добре?» «Я бачила вас сьогодні у вчительській. Ми спілкувалися». «Чи не занадто тісно спілкувалися? Ти навіть хату не замкнув, так спішив на спілкування?» Я не витримала, перейшла на крик. «Ти так милувався нею, що не помітив мене? Я все бачила!» – лементувала я. «Ти закохався? Я тобі вже не мила?» «Не мили дурниць, якщо я поспілкувався з нею, то це не привід влаштовувати сварку. Я не знаю, що ти собі вбила в голову, але твої підозри марні. Мені ніхто не потрібний, бо в мене є ти». Роман підійшов до мене, обняв за плечі, прихилив до себе, я вже не могла стримуватися і розривілася. Ну, все, все, досить рюмсати, говорив він, погладжуючи мені плече. Не треба плакати, бо незабаром діти повернуться додому. Ти ж не хочеш, щоб вони бачили тебе у такому стані. Ні, мовила я, витираючи сльози. Пробач, що змусив тебе хвилюватися. Я промовчала, пішла, вмилася. «Треба дітям готувати вечерю. Не знаю, чи вірити Романові чи ні. Не можна жити під одним дахом з людиною, якій не довіряєш. Можливо, я не така гарна товстозада як Галина Петрівна, але під нашим дахом не можуть жити недовіра та підозра. Спробую забути цей неприємний випадок. Я не маю права не довіряти Роману». Жовтня 1975 року. Я помилилася. Роман мене обдурив. За кілька днів після нашої сварки ввечері я прибирала на нашому з Романом робочому столі Була пізня година, тому всі вже спали Я взяла записник Романа, щоб покласти його в шохляду І раптом помітила, що у ньому лежить замість закладки ручка Механічно відкрила блокнот, а там щось написано, друкованими німецькими літерами Сумнівів не було, писав Роман я вже мала намір закрити записник, бо нічого не розуміла. У школі ми вивчали французьку мову, але раптом я прочитала перше слово запису. «Галину» було написано німецькими буквами, але українською мовою. Далі мені було неважко прочитати. Роман запрошував Галину Петрівну сьогодні ввечері на побачення біля мосту. Мій прекрасний світ кохання зруйнувався в одну мить. Це був крах нашого подружнього життя – Нашого щастя, всього-всього, що так тбейливо накопичувалося у нашій родині впродовж багатьох років Першим бажанням було піти до спальні та розтріпати цей записник на обличчі Романа Але я відчувала таку слабкість, таку душевну та фізичну спустошеність, що, зрозуміла, у мене забракне сил Та чи віддасть записку романтій Корові? Можливо, завтра вранці він зрозуміє, що помилявся і викине записник на смітник, а я розпочну чвари я не мала звички з опалу приймати якісь рішення, тому ковтнула, не запиваючи кілька пігулок валер'янки, та пішла спати. Жовтня 1975 року. Пігулки не допомогли, і я за ніч не змогла стулити повік. У голову лізли гнітючі думки, і на ранок у мене голова тріщала, як стиглий кавун. Роман був у піднесеному настрої. Знайди мені сьогодні заміну, попросила я його. У мене дуже болить голова. Добре, сказав він. Нагодуй дітей. А ти? Я не хочу їсти. Коли Роман пішов, я заглянула в тушу шухляду стола. Записника там не було. Увечері Роман поголився. Я чула, як він щось муркотів, коли бризкав на себе одеколон. Куди збираєшся? запитала я. «Так, у справах. Справи багато справ. Зовсім нема вільного часу», – весело промовив він. Я намагалася не дивитися на нього. «Так куди ти?» Всіль раду домовився про зустріч з головою. «О такій порі?» «Так, ми домовилися зустрітися о шостій вечора». Саме на цю годину Роман призначив побачення іншій жінці. «Не бреши мені!» Спокійно сказала я, бо вже вкрай себе змучила і не залишалося ніяких емоцій. Я кажу правду. Гадав, що не зможу прочитати твоє послання Галині Петрівні? Дитячий садок. Написав німецькими буквами і вирішив, що зашифрував записку? Смішно. Роман став червоним як рак. Він розгубився і то відкривав, то закривав рота, ніби риба без води. Ти порпалася у моїх речах? Це все, що ти можеш сказати? Я дійсно збирався йти до сільради, затинаючись, сказав він. А як же, Галина Петрівна? Я змогла видавити щось на кшталт посмішки. Вона дуже красива жінка, вирвалося в нього. Роман зрозумів, що бовкнув не те, тому одразу ж виправився. Мені дійсно потрібно до сільради. Тож іди. Роман швидко вийшов, грюкнувши дверима. Я здригнулася, ніби мене боляче огріли батогом. Здалося, що то не двері зачинилися за Романом, а мені перекрили кисень. У голові запаморочилося, заголо – все, кінець. Я ледь не впала, але тут відчула на собі чийсь погляд. Повернула голову, на мене дивилися чотири пари запитливих дитячих очей. «Вони не повинні бачити мої розпач і відчай. Діти чекали від мене реакції, бо, напевно, все чули». «Візьміть валізи і зберіть найнеобхідніші речі», – сказала я. «Ми поїдемо звідси». «Куди?» – запитав Мишко. «До дідуся». «Ніхто не ворухнувся». «Швидше, бо не встигнемо на останній рейс автобуса», – наказала я та пішла складати свої речі. Жовтня 1975 року. Батько все зрозумів, коли на порозі з'явилися всі ми та ще й з речами. Тінь смутку промайнула на його обличчя, але він поглянув на онуків і вираз обличчя змінився на лагідний. «Проходьте, мої хороші!» – запросив він нас до хати. Батько не почав з допиту, а провів дітей до кімнати. «Вибирайте собі ліжка та складайте речі, а я приготую щось перекусити. Голодні?» На мене запитливо дивилися дитячі очі, але ніхто з дітей не промовив і слова. Голодні, відповіла я за них. Ми ще не вечеряли. Ми з татом пішли на веранду. Я чистила картоплю, а тато запалив керогаз. У моєму череві заграли марші, бо вже більше доби в роті не було і росинки. Пригадалося, як мама смажила сало, а потім на ньому готувала яєшню. Запах газу, що горів, змішувався із запахом смаженого сала та яєць. Якщо приготувати цю страву на газовій плиті, то буде зовсім не той смак. На мить здалося, що я знову потрапила у дитинство, тільки не в те, раннє, голодне, а в той час, коли була вже підлітком. Можливо, ми повертаємося кожного разу в дитинство, коли приїздимо до батьківської хати, до родинного гнізда. Я віднесла дітям вечерю до кімнати. Даринка добровільно взяла на себе обов'язок всіх нагодувати. Татові та собі, я наклала картоплі та яєчні у миски, поставила їх на стілець на ганку. Принесла два маленькі ослінчики, де ми сіли з татом, щоб побалакати наодинці. Пес, туман, якого тато відпускав на ніч побігати в дворі, радісно замахав хвостом, звільнившись від тягара ланцюга. Він повів носом і, відчуваючи спокусливі запахи страви, звівся перед нами та облизнувся, махнувши довгим язиком по своїй морді. «Мені б твої проблеми!» – сказала я Туманові, кинула йому шматочок сала, який вмить зник у пащі песика. «У кожного свої проблеми, доню!» – сказав тато. «І у Тумана, і в ось того горобця, і у кожної людини. На те воно й життя!» «У мене теж проблеми, до того ж великі!» – сказала я. «Я вже зрозумів. Посварилася з Романом?» «Гірше. Я його покинула!» – сказала я і розповіла про Галину Петрівну. Так, протягнув тато, вислухавши мою розповідь. Шкода, що люди розуміють цінність іншої людини, лише коли її втратять. Я ось вже тричі ходив у прийми, але все щось не те. Старий вже, а все одно всіх жінок порівнюю з твоєю матір'ю. Лише зараз зрозумів, що кращої за неї жінки не було і не буде. Іноді картаю себе, що колись піднімав на неї голос, дозволяв каторжно працювати, не одразу доправив до лікарні. Але час не можна повернути назад, і вже нічого не можна змінити. Потрібно цінувати те, що маєш сьогодні, зараз, цю хвилину, щоб потім не кусати лікті. Тато, я цінувала Романа завжди, навіть тоді, коли дізналася про його зраду. Мені було так боляче, що не можна передати словами, але я йому пробачила. Мало того, що я прийняла його дитину як свою, але вдруге, це вже занадто. «Можливо, ти все перебільшуєш, доню?» «Ні, тато, я бачила, з яким захопленням він дивився на цю жінку. І мені тяжко, дуже тяжко». «Розумію». «Не знаю, чи ти в повній мірі все розумієш. Ти думаєш, мені було легко прийняти двох чужих дітей так, щоб вони стали як рідні?» «Я нікому не говорила, а тобі зізнаюся». Скільки разів я ловила себе на думці, що оті шоколадки, які я купила мешкові та Іринці, могли б дістатися моїм дітям, і мені ставало так шкода своїх дітей? Але я змусила себе дивитися на всіх дітей однаково, вбиваючи собі в мізки думку про те, що ті діти такі ж, як і мої, що вони невинні в тому, що так склалася їхня доля. Вони просто діти без батьків. А якби мої діти опинилися, не приведи Боже, на їхньому місці». І ти гадала, що Роман за це буде тобі вдячний до кінця життя? Уяви собі, що так. Бути матір'ю та дружиною – різні речі. Важко навіть сказати, ким бути легше, а ким важче. За чоловіком потрібно дивитися двома очима. Я й дивилася. Широко розплющеними, закоханими очима дивилася. Іноді не все можна побачити, коли відкриті очі, сказав задумливо тато. Можна спробувати заплющити очі Щоб не бачити зради Щоб побачити те, що не бачила з відкритими очима Тато замовк, а я намагалася збагнути зміст почутого Почав накрапати дощик, не той осінній затяжний, а теплий, майже літній Його дрібні крапельки швидко та гучно забарабанили по металевому дашку над ганком І замить злилися в симфонію дощу Грибний дощ, ніби читаючи мої думки, сказав тато, а я згадала, що діти принесли два кошики грибів, які залишилися стояти на кухні тепер вже не мого будинку. Чомусь в голову прилізла думка про те, що ті гриби буде смажити та солити Галина Петрівна. Моя багата уява одразу ж намалювала картину. Товстозада жінка натягла на себе мого халатика, який не сходиться на ній, і хай зайнує на нашій кухні». Від такої думки защеміло серце, бо одразу ж згадалося, як довго ми мріяли про власний будинок Скільки разів урізали свої бажання, відкладаючи гроші на будівництво Хотілося розривітися на весь двір Тату, як мені далі жити? Це ти сама повинна вирішити Я не знаю, як Не знаю, як поставити на ноги дітей, де працювати, як жити без Романа Я нічого не знаю «Доню», – сказав батько, витримавши паузу, – «пам'ятаєш, як ми колись провіювали зерно? Виходили у вітряну погоду на двір, струшували його у ночвах, вітер розносив полову, залишалося чисте зерно. Потрібно вміти відсіювати непотріб, щоб залишалося лише все цінне». Тато знову замовк, а я задивилася на тумана, який не сховався в будку від дощу, а гасав по двору, доки його кудлата шуба не почала звисати мокрими пасмами. Песик зупинився біля нас, обтрусився. Полетіли з нього бризки води в усі боки, а сам пес став сухим, ніби й не був під дощем. Він підійшов до мене, ховаючись від дощу, ліг біля ніг. «Якби я могла так, як ти, тумане!» мовила я, почухавши песика за вухом, отрусити все те, що заважає по життю. А ти спробуй, Маріко, спробуй, сказав тато та додав. Піду до онуків, а то вже скучив за ними. Мій добрий, мудрий і неписемний тато, я подумаю над твоїми словами, бо зараз не можу збагнути всю їх мудрість. Жовтня 1975 року Третій день я живу без Романа. Поруч мене діти, тато, але світ здається таким спустілим. Підсвідомо чекаю, що він приїде, тому розмірковую над тим, що я йому скажу. Пробачити? Не зможу, але тоді залишу дітей сиротами. Чи пробачать вони мені? Можливо, захочуть залишитися з батьком? Я не зможу жити без них». Все думаю і думаю. Вже змучилася від надокучливих думок, а ніяк не можу знайти розради. «Мамо, там Іринка плаче!» – голос старшої доньки повернув мене у реальність. «Чому?» «Не знаю, вона нічого не каже, залізла у кущі малини і плаче». Я пішла до садка. Після нашої втечі я помітила, що Іринка стала тихою та мовчазною. Вона першою хапалася за роботу, намагалася мені та татові у всьому догодити. Попри те, робила все мовчки, швидко, похапцем і нервово. Спочатку я списала все на її хвилювання, а зараз стало зрозуміло, що з дівчинкою не все гаразд. Про це свідчив уже не плач, який було чути в кущах, а нервове схлипування». «Де тут сховався мій їжачок?» – запитала я, намагаючись пожартувати. «Їжачок захотів поласувати малинкою?» Плач не стих, навпаки, до нього примішалося і кання. Я продралася крізь нетрі до дівчинки. Вона сиділа на сирій землі, сховавши обличчя поміж колін, а голову обхопила двома руками. «Іринко, Люба, що сталося?» – запитала я, намагаючись підняти їй голову та подивитися в вічі. Вона ще більше розплакалася Не плач, не треба Я сіла поруч, обняла її за плечі Бо і я зараз почну плакати Тебе хтось із дітей образив? Ні, почула я таке жалісливе та пескливе Мені прикро, що так сталося, але життя непередбачуване, Ти вже майже доросла Хочеш, розповім тобі, що трапилося Не треба, ми все знаємо Можеш засуджувати мене, але я не можу пробачити таке «Є речі, на які жінка може і повинна іноді закривати очі, але зрада...» «Я... я не засуджую». Іринка підняла на мене червоні очі. «У мене ніколи не було не те, що своєї кімнати чи стола, навіть ліжка. А потім у мене з'явилися і брати, і сестричка. Я теж чекала на той час, коли у нас буде свій будинок, а про кімнату годі вже й казати». Було все, і будинок, і рушничок, і в шафі полиця, і тато, і мама, і роль в спектаклях, все, про що навіть боялася мріяти А тепер у неї знову покотилися сльози У нас є дах над головою Я не про те, перебила вона мене А про що? Я відчуваю, що можу втратити все-все Я не витримаю, я краще повішусь «Господи, та що ти таке кажеш? Жили ми без власного будинку і нічого. А тепер можемо жити з дідусем, бо його будинок – наш будинок». «Я не про те. Тепер я стану тобі зайвою, бо ви розлучитесь з татком. Ти віддаси мене в будинок, а я не хочу туди. Я не піду, я не зможу». Іринка істерично розплакалася. «Ось про що ти. Дурненька дитинка. Та чи зможе викинути мати свою дитинку, свого їжачка?» «Та ніколи». «Чи в тебе повернеться язик сказати, що тепер я не твоя мати?» «Ні, ні, ні!» Дівчинка припала мені до плеча, а потім схопила мою руку і почала її цілувати. «Дякую, дякую, дякую!» Я висмикнула руку, міцно притисла Іринку до себе, і ми вже вдвох голосно розривілися. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб-каналі у списку відтворення «Невордалаки».